Modern korunk járványa a magány, amely jelentős hatással van egészségi állapotunkra, csökkentheti élettartamunkat, írt a január elején a neves tudományos ismeretterjesztő lap, a New Scientist. A lap szerint a magány kétszer károsabb az egészségre, mint az elhízás, romboló hatása csak nem eléri a dohányzásét. A cikk megjelenésekor Esti Judit, Urbán Róbertet az Ötvös Lorán Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karának tanszékvezető docensét kereste fel. Az egészségpszichológia belül nagyon régóta vizsgálják, hogy a szociális kapcsolatok, a szociális integráció milyen viszonyban van az egészséggel, a jól az élettartammal, hogy vajon a szociális kapcsolatok jelentik-e a hosszú élet titkát. És a New Scientist utal egy olyan átfogó tanulmányra, ami sok kutatásnak az adatait foglalja össze. Ami azt mutatja, hogy azok a személyek, akik több kapcsolattal bírnak, azoknak 50%-kal nagyobb esélyük van a hosszabb életre. De azért ezt érdemes ezt a magányosság kérdéskört egy picit összetettebben nézni. Mindjárt átéljük rövidebb, hosszabb ideig a magányosság élményét, hogy nem tartozunk egy csoportba, hogy esetleg ott vagyunk egy csoportba, és valahogy kilógunk onnan. Az izoláció, ez egy teljesen általános ember élmény, de itt azért egy fontos momentumot érdemes kiemelni, ezt mi úgy hívjuk, hogy kognitív értékelés. Ugye vannak olyan emberek, akik nem nagyon igényelnek sok embert maguk körül, jól elvannak magukban. És vannak olyan emberek, akik nagyon sok ember melletti is, nagyon sok ember között is úgy élik meg, hogy nem igazán az ő szükségleteit elégítik ki a kapcsolat. És akkor van egy másik momentum, és véletlenül sem szeretném összemosni, de a magányosság és a magányosságnak a krónikus érzése nagyon sokszor együtt jár pszichiátri betegséggel, mentális betegségekkel. És vannak olyanok, akik ilyen sémákat alakítanak ki magukban, hogy ők nem tartoznak sehova, valahogy azt tanulja meg, hogy nem tartozik a társadalomba, vagy nem tartozik abba a közegbe, nem értik őt meg, Ilyen esetben, amikor az a séma aktiválódik, akkor a személy sokkal inkább a különbségekre helyezi hangsúlyt, mint a hasonlóságokra. De az egy nagyon fontos üzenet ennek a cikknek is, és nagyon sok más kutatásnak, hogy a társas integráció, családhoz tartozás, baráti kapcsolatok, közösséghez tartozás, ezeknek van védő hatása a problémák ellen. És az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan tehát, hogy mi az a mechanizmus emögött, hogy a magányos személyek, vagy akik magukat magányosnak érzik, náluk nagyobbak az öngyilkossági rizikó, ugye ezt a nehéz fájdalmas élményt, azt az esetleg üresség élményt, vagy azt az elhagyatottság élményt, azt valójan kezelni kell, és sokszor kezelik különböző szerekkel, alkohollal. ez is mind hozzájárul ahhoz, hogy megnő a rizikója a halálozásnak a magányos emberek között. És még tovább mondjuk az ön ápoló viselkedés, az önmagára gondoskodó viselkedés is csökken a magányosok között a kutatások szerint, például romlik az alvás. Tehát a magányosság élménye az krónikus stressz. És a krónikus stressznek van igazából a megbetegítő hatása. hogy folyamatosan ezzel jár a gondolkodás, körbe -körbe. a körbe, körbe, körbe az egyedüllétről, a magányosságról. Ez természetesen kiváltja a szorongást, kiváltja a levertséget, kiváltja a rossz hangulatot, ami persze akadályozza azt, hogy kilépjen ebből, és elmenjen egy társaságba, vagy elmenjen, felhívjon egy barátot, vagy egy barátnőt. Szóval összefoglalva, nagyon sok mechanizmus áll a háttérben. Éppen ezért én hibásnak tartom azt az összehasonlítást, hogy ez ugyanolyan káros, mint a dohányzás, vagy mint az elhízás, mert a magányosság lehet például a hátterében egy elhízásnak, a magányosság lehet a hátterében egy alkoholizmusnak. A itt az, hogy hogyan lehet a magányossággal megküzdeni. És ezügyben sajnos nincsenek még olyan hírek, hogy világosan egy terápiás programot lehetne mondani. Féle próbálkozás van. Az egyik próbálkozás az, hogy éppen ezt az értékelő folyamatot próbálják befolyásolni. Ezt a kognitív viselkedés terápiának is szokták nevezni. A meglévő kapcsolatok értékelése, hogy vegye észre a személy, hogy vannak kapcsolatok, hogy tulajdonképpen sokszor van egy ilyen kognitív torzítás is, hogy a már meglévő kapcsolatot alulértékeli, és talán lehet, hogy ideális elvárásai vannak a kapcsolatok az emberi viszonyokkal szemben, és ezt fontos lehet tisztázni. Aztán vannak olyan terápiás próbálkozások, Melyek a társas interakciókat próbálják növelni. Tehát, ha valakinek problémája van az emberi kapcsolatokban, akkor ő visszavonul. Tehát akkor a legegyszerűbb, hogy nézzünk szembe a félelmeinkkel, hogy merjünk, merjünk közösségbe menni. menni. A társas támogatás az csökkenti a stressz negatív hatását. Ez is egy fontos dolog. A magányos embereknél ez nincs meg. De a segítés is nagyon fontos. Erre olyan idősek körében végzett kutatás volt, hogy megkérdezték, hogy kiknek segítenek. És azt találták, hogy azok, akik segítséget nyújtottak másoknak, azoknak jobb volt az életkilátása, kontrollálva minden egyéb olyan tényezőt, ami számításba jöhet, mondjuk a rokkantság mértékét, és így tovább. Tehát, hogy hosszabb ideig élnek azok a az szembenek, akik segítenek másoknak. Nem véletlenül terjedt el a nyugati országban ez az önkéntesség. Mozgalma. És a segítés másoknak részt venni önkéntes mozgalomban lehet, hogy az egyik módja annak, hogy a magányosságát valaki leküzdje.